טוב. שלום, מנחם, שלום וצחי, אתם דיברתם äh, מאוחר, אז לפני זה סיפרתי לאנשים שדורית התקשרה מיונקונג ומודיעה בזעזועי רב, בבת שלה התקדמה אילן ביקש בפעם הקודמת שדבר על מוות ועכשיו הוא ביקש שנדחה את זה כי הוא באמת בשבעה עכשיו הוא ביקש לדבר על מוות, לא צריך להיות בסדר, אז נדבר על זה בפעם הבאה והלאה ‫כן, נורא לאכול והלכה לנוח. ‫ כן? ‫כן. ‫-כן. ‫היא עושה, כן. ‫-כן. ‫-כן. ‫-היא עושה פחות קר. ‫לשכות, עכשיו שזה קר? ‫לא, לא. ‫-כן. ‫פחות קר. טוב, אז אז אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אמור להיות אה, נקודה שבה בעצם אנחנו בודקים עד כמה תרגלנו עד אז. <laughs> זאת אומרת אי אפשר, אין, אין, אין פה שום, אה, שום טריקים, אי אפשר לקצר את הדרך. צריך להבין וצריך לתרגל ומוות כמובן הוא שאלה על מה אנחנו מדברים, זאת אומרת מדברים על המוות שלנו או על מוות של מישהו אחר <coughs> ומה שעוד חשוב להבין זה כשאנחנו מדברים על מוות של מישהו אחר אם אנחנו באמת מתכוונים למוות של המישהו אחר או שאנחנו מדברים על עצמנו כי הרבה פעמים ה... התגובה שלנו נגזרת מזה שאנחנו בעצם עושים השלכה על עצמנו ומה שקורה זה בעצם ש... משפט ידוע של שאנטי דבה זה שכולנו... זה ברור שאנחנו נמות לא ברור מתי דבר אחד בטוח כשאנחנו נמות ודבר אחד, עוד דבר אחד בטוח זה שאנחנו לא יודעים מתי ואז השאלה הנגזרת זה מה אנחנו עושים כשאנחנו יודעים את שני, ה... שני הנתונים האלו ומצד שני לפי הבודהיזם המוות הוא לא אירוע <חד, חד פעמי, הוא כל הזמן קורה, זאת אומרת אנחנו בעצם גם, קצת כבר כשאנחנו נולדים בעצם האופציה, הוא האופציה שאנחנו נמות, או יותר נכון החובה ויש הרבה, uh, הרבה, וכל דבר, הוא, דבר שנולד הוא גם מת, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. תודה. אז... Uh, משהו למישהו, זאת אומרת, כמו לדורית, זאת אומרת, אז האמת שאז זה לא הזמן בשביל החוכמה, אז זה הזמן בשביל החמלה בעצם, ומה שאז צריך זה פשוט להשתתף, לחבק, לעזור, זה לא הזמן להתחיל את כל החוכמה הרודיסטית לשפוך אז, אם נשים גם אין להן בדיוק את הראש בשביל זה, אבל כשאנחנו לא במצב אקוטי, שאנחנו כן במצב יחסית שקט, אז זה הזמן כן להבין מה קורה. לראות באמת מה זה, מה המשמעות של זה, איך אנחנו מתייחסים לזה, למה אנחנו מתייחסים לזה, איך שאנחנו מתייחסים לזה, האם הדרך שאנחנו מתייחסים לזה היא הדרך היחידה, או שאפשר להתייחס לזה בדרכים אחרות, ועל כל זה נדבר בשבוע כי אילן ביקש, ודורית אמרה שכנראה יכול להיות שהיא תגיע בשבוע הבא. כן, שאלה רלוונטית לזה? שאלה. אוקיי, אני לא, לא מבטיח לענות כי יכול להיות שזה משהו רבה, כן, אבל תשאלי. כן. ‫הסבירה הזאת שהייתה במערה שבע שנים. ‫-כן. ‫-פלדנזין, פלמות. ‫טנזין פלמות, כן. ‫היא, אחרי שהייתה שבע שנים במערה... ‫-12. 12. ‫ 12 אני מבקש לא להתחיל. <בלמדה> לא, ‫ולמדה 200 שנה, yeah. ילדה בשפיל, ‫ואז yeah. אמרו לה, ‫את בטח לא שמעת, ‫כי היא ערכה ‫שהמורה שלמת. ‫אבל הוא מת בגיל 48, ‫הוא לא רוצה ‫-כן. ‫והיא התקרפה, היא התקררה. ‫-כן. ‫-והיא עוד כן. היא מספרת בספר, ‫כן. ‫ואז היו להוריד אותה למטה. כן. ‫היא לא צריכה להתרשם. ‫כן. ‫הרמון כן. זמן. היה שאחד הדברים ‫שהיא מספרת שם, ‫שהיא הרגלה מאבץ, כן. זה לא? לקח לה איזה שנה, ואז היא בעצם התחילה את כל הפרויקט הזה של לעשות מעבר על... היא לא הצליחה לפרוץ על האבל. על ה? ה על כל... על האבל. אבל העצב, היא סיפרה שהיא לא אכלה, אז היא עברה את כל ה... את כל השלבים. כן. כמו בספר. כן. כמו בכל... כן. אז מה השאלה? לא, אני מעלה את זה, כי... תרגול שמות, אז תרגול תרגול, נוספת אנחנו... נכון, תרגול. זאת אומרת, עשרה שנה, וכשהיא אליי, היא מוטטה. אני לא יודע, א', אני לא הדובר שלה. ב', אני לא יודע... לדעתי משהו אה, יש לפעמים דווקא באנשים אפשר להגיד כאילו במרכאות שלוקחים את זה יותר מדי ברצינות את הקשר למורה זה קשר בדיוק כמו כל קשר אחר זה לא צריך להיות. זה לא צריך להיות? בוודאי שלא. מה צריך להיות? צריך להיות שאתה צריך להבין שא' שהמורה שלך הוא בסך הכל בן אדם, אה, אה, וש... Okay. יכולים לקרות לו מיני מקרים, וש... כמו שאנחנו אומרים, השאלה הגדולה היא, האם אני מתחייב... שאם יקרה לו משהו אז אני אסבול. אז במקרה הזה, דרך אגב, אצל הטיבטים אני חייב להגיד, <coughs> אני רציתי להגיד, לדבר על זה בפעם הבאה, אבל אני אגיד את זה פה בקיצור. אצל הטיבטים, כל העניין של המוות הוא מאוד מאוד אה, מובנה. ומצד שני, מה? שי. כן, כן, כן. אני ממש אספר לכם איך מתים טבעי טלטומים, את השלבים שני, ומצד שני הקשר למורה הוא קשר, שוב, לדעתי האישית, כן? לא שאני חושב שדעתי פה קובעת, אבל הוא יכול להיות יותר מדי, אה, יותר מדי חזק, בוא נגיד ככה. וזה, אה, וזה מתכון לסבל. אז נכון כאילו שיותר טוב אולי אה, להיות קשור למורה מאשר אה, אה, להיות קשור לאוטו. או מאשר להיות קשור אפילו לכלבה, או אפילו יכול להיות בשלב מסוים של החיים מאשר להיות קשור לקרובי משפחה, אבל בכל קשר כזה, אם אנחנו, ושוב, מתי ההוכחה בעצם, כאילו שהקשר הוא, הוא, הוא יותר מדי חזק? אם אתה סובל כשקורה לו משהו. עכשיו, שוב, אתם יודעים, סובל, אני מתכוון סובל. זאת אומרת, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, ואני לא קראתי את הספר הזה, אולי את זוכרת. האם היא אמרה שהיא סבלה או שקאבלה? <אז> ‫לא, ההבחנה לא הייתה בספר אולי. ‫-לא, הייתה גם כל השאלות ‫בקהל היו זה. ‫מה? ‫-היא לא עשתה הפרדה, ‫לא זכות שהיא עשתה את ההפרדה, ‫או אני לא עושה את זה. ‫אבל היא סיפרה את הפער ‫בין התרגום לבין... ‫כן, כן, כן. ‫ההפך, היא סיפרה את זה ‫ממקום שהיא's humor. ‫כן, כן, כן, ברור, ברור, בסדר. יש סבל שנובע מזה שקרה לו משהו, וסבל שנובע מזה שאין לנו אותו והוא לא שינושי יותר. זה לא אותו דבר. כן, אז זה בדיוק הסבל, זה בדיוק ההבדל בין אם אתה מדבר על המוות שלך, זאת אומרת, האם זה מהנקודת מבט שלך או שלא? שלא זה שקרה לו משהו. שלא זה שלא. שלך, ושלך יהיה חסר מצד אחד, מצד שני, כמו שאמרתי, זה הרבה פעמים מראה לנו שלמרות שאנחנו יודעים באופן רציונלי שאנחנו נמות, עדיין אנחנו, יש לנו איזושהי תחושה שלנו זה לא יקרה. עכשיו, זה כשאנחנו חושבים שלנו זה לא יקרה, אנחנו דווקא צודקים. כי לנו זה לא יקרה, כי כשזה יקרה זה כבר לא יהיה אנחנו, אבל הסיטואציה הזאת היא כאילו מביאה אותך למצב שאתה צריך לפחות להתמודד. זה שלך, זה שלי, זה הייתה באמת של... של... של... של... لي, لي, لي. אז בקיצור מה שאני רוצה להגיד בנושא הזה זה שברור שמכל ה... המבחנים שאנחנו עומדים בהם אז אה, מוות זה, זה בחינת בגרות אומרת <laughs> זה הבחינה אה, וה... בגרות. ש... מה? בגרות. בגרות, כן, וגם שלנו וגם של אחרים, זאת אומרת, אז זה ברור שאף אחד אה, אה, לא יכול לדעת איך הוא בדיוק יתנהג ברגע ש, שזה יגיע אליו, או שלו או, של, או של אחרים, אבל אה, אני למשל מכיר את הסיפור על איך קראו לו כן, אז בזה נסיים אז לא קראו לו לא לאוצה צ'ואנקצ'ה צ'ואנקצ'ה, השני זה שחלם אבל משפרים עליו שכשהוא הלך למות, הוא ידע שהוא הולך למות אז הוא החביא בתוך הכיסים שלו זיקוקים ואז שמו אותו על המוקד, זה התפוצץ וכל הזה והוא רצה שכולם ישמחו כאילו אז זה גם כן, זה גם כן גישה. דן בן אמוץ. מה? דן בן אמוץ. דן בן אמוץ, כן. כן. אז בזה אה, אה, הכרזנו על סוף הנושא. להפעם אני מבטיח כמו צ'רצ'יל, אני מבטיח הרבה מוות לפעם הבאה. <laughs> ועכשיו נעבור בעצם להמשך של, פחות או יותר של השיעור הקודם, אם אתם זוכרים אותו, אה, אלא אם כן למישהו יש שאלה שאנחנו יכולים לדון בה. אה, בפשיעור הקודם דיברנו על הפרדוקס של ההתפתחות הרוחנית שמצד אחד אנחנו מדברים על זה שאנחנו כאילו רוצים להגיע ל... להשלמה עם המצב שלנו, אבל בשביל זה אנחנו צריכים להתאמץ. בשביל זה אנחנו צריכים להתאמץ, כן. אז תנו לי רק שנייה. לא שמתי את זה. מה אתה כותב עכשיו איזה מסר? עכשיו מחפש את הקובץ. זה כל השכל שלנו נמצא בתוך הדבר. זה עבודה, לא, אני רוצה לראות. ‫תכף. ‫-אה... ‫אותי זה מעניין במידה ‫וזה יישומי לחיינו, ‫אם זה ברמה הפילוסופית, ‫כן, איך זה יכול להיות ‫שגם אנחנו רוצים לא לרצות, ‫וזה נורא משעשע, ‫זה לא כל כך נראה לי מוגבל. כן. כן. טוב, אז אתם יודעים מה, אני לא מוצא את זה, אז נדבר על משהו אחר, <laughs> <laughs> <שתקל מצב>. <laughs> <laughs> אז uh, אתם יודעים, uh, uh, אנחנו יכולים לדבר על אמפטיננס, yes. אבל בצורה מאוד מאוד מעשית. <laughs> <laughs> קיבלתי אישור. עכשיו <laughs> אמור להישאר אימפטינס לפחות ארבע שנים בטן... בטח, בטח, בטח, בטח. איפה? ארבע שנים. ארבע שנים. במוסד הטיבטי ללמודים גבוהים, כן. אבל זה בסך הכל שלוש שנה, כאילו. כן. זה ארבע מאות עשרה שנה. זה לא הרבה. זה לא קשה. כן. וזה גם, בעצם זה האחרון, כאילו. זאת אומרת, זה השיא. זה כן. לא, אבל צריך ללמוד לעשות איי. כן, כן, מכיר, שמעתי עליו, קראתי ספרים שלו, אז ככה, אנחנו על חמישה דברים עומד הבודהיזם, בסדר? מי יודע כמה דברים שהבודהיזם עומדים עליו? חמלה וסבל. כן. השתנו. נכון. אוקרמה? אדר... לא, לא, זה לא... זה משהו אחר, זה שלושה דברים. בודה, דרמה וסנגה. כן, אבל לא מתכוון לזה. אני מדבר לדברים כאילו... השתנות, סבל, איום עצמאי, אמפטינס, ומה הולך ביחד עם אמפטינס? אולנס. לא אולנס, אלא כדות הדדית. אין קיום עצמאי. ואין אני. אין אני. בסדר? חמישה. עכשיו בעצם זה מצד אחד, כאילו מצד התובנות שצריך להגיע אליהן זה החוכמה, כל אלה ביחד זה החוכמה בעצם. מצד שני יש את החמלה שכמו שאתם יודעים מתחלקת לארבעה חלקים, מקווה, מקווה שאתם כבר יודעים אותה, לא? אחד, זה לא השיעור אבל, <laughs> <laughs> אחד זה אהבה במובן של קבלה, שני זה חמלה, במובן, זה של חמלה, חמלה במובן של הקרבה, של קבלה, של קבלה, כן, התרגום הכי טוב שמצאתי לזה זה ידידותיות, זאת אומרת זה, נכון, אוקיי. הם נגד אהבה, כן. הם נגד כן. האהבה, כן. כן. הדבר השני זה חמלה, זאת אומרת זה עזרה למי שנמצא בצרה, עזרה והזדהות, אבל לא הזדהות של עד כדי כך שאתה לא רואה את עצמך אלא אתה פשוט יכול לעזור שלישי זה שמחה והצלחתו של האחר ואחרון שהוא הכי חשוב מכולם השתהות הנפש זה אקווינימיטי המשיכיות לא אקווינימיטי זה לא אקווינימיטי כן, אז כן כן, אז זה הארבעה של, ה, של, ה, של החמלה, זאת אומרת, הם כולם נקראים, ח... בגדול זה נקרא compassion, אבל אנחנו עכשיו מתעסקים בצד של ה... של ה... עכשיו, בואו נראה ראשית כל ממש במהירות, למה הם כולם אותו דבר, ואז ניכנס יותר בעומק לנושא של ה... אז ככה, אה, אה... כל דבר משתנה, הכל משתנה. אני צ'אה. אני צ'אה. הכל משתנה כל הזמן, אין דבר שנשאר קבוע. עכשיו, אם אין דבר שנשאר קבוע, אז אין דבר. זאת אומרת, איך יכול להיות משהו שהוא משתנה? יש רק תאריכים. כן. אמרנו כבר לא ניכנס כן. בדיוק. אני רק רוצה להראות שאת, את האקוויוולנציה ביניהם. עכשיו, זאת אומרת, מה, מה, איך אנחנו אומרים על משהו שהוא, אה, אה, שהוא בעצם שהוא ריק, הוא לא קיים, הוא לא קיים כמו שאנחנו תופסים אותו, זה לא שהוא לא קיים, הוא לא קיים כמשהו שממשיך ויש לו מהות משלו, שלא משתנה. זה נקרא שהדבר קיים. אם הוא כל שנייה משתנה, אז ההגדרה של קיים היא מאוד, כן, בדיוק, אחרת. בסדר, אוקיי. עכשיו, ולמה הדברים משתנים בין היתר? כי יש עליהם השפעות חיצוניות. כי הדברים תמיד תלויים בדברים אחרים. מה דבר, זה התובנה העמוקה היא שה-emptiness וה-dependent-erizing זה אותו דבר. זה אני גם מבטיח לו. אוקיי, הרגע אמרת. הכל תולוי בהכל והכל... לכן הכל משתנה, אין אסנס בדיוק, עכשיו אין אסנס זה emptiness. זה, זה רק, רגע, ]egem... זה רק, זה, מה אתה לא מבין? יש לי איזה ענן והוא משתנה בכל הממדים לכל הזמן. Okay. אוקיי. הוא עדיין קיים ברגע נתון. רגע. הוא לא דומה לענן שהיה לפני שנייה, הוא דומה אבל לא זהה לענן שהיה לפני שנייה. נכון. לא זהה לענן ש... נכון. אבל הוא קיים. למה להגיד שהוא אמפטי? ממה הוא אמפטי? אני גם אמפטי. לא, לא, ממה הוא אמפטי? ‫הוא אמפטי... ‫-זאת אומרת, אני לא מבין, ‫אני לא מסכים. ‫ הוא אמפטי... ‫רגע, השאלה הגדולה היא ‫בעצם ממה הוא אמפטי, נכון? ‫-למה עליו שהוא אמפטי ‫כאשר הוא עונה לכל תנאי הקיום? ‫הוא קיים. ‫מה תנאי הקיום? בני הקיום שלפוס מקום בחל"ת ובזמן? אולי תדבר על בן אדם ולא על ענן. לא, לא, לא, בסדר, על ענן יותר קל. יותר קל. כן, כן. בן זה כבר אנשים נכנסים לזה. ענן, ענן, זה בסדר, מצוין. ענן, מחר הוא איננו. נכון. עכשיו הוא קיים. בעוד דקה הוא יהיה פחות דומה למה שהוא היה עכשיו. למה אתה קורא לו אמפטינס? כי ככה הוא קוראים לו. לא, לא, זאת השאלה הכי גדולה שעדה לילה, מה כל הזמן שואל. כשאתה אומר אפטי, אין בו. מה אין בו? אין בו אסנס. אז זה הגדרה של אפטינס. זה לא שהוא לא קיים. שוב, צריך להבין. אין לו מהות עצמאית כשלעצמו שמתמידה. אי אפשר רגע, רגע, אבל כל זה נגמור זה. סבלנות. אנחנו נגמור עם הענן, ואנחנו נעבור לבן אדם. אם הענן לא קיים, אז מה... רגע, רגע, רגע, אבל, LDL, אבל, אבל אנחנו מדברים עדיין על הענן. אז שכל כול נסכים, אנחנו מדברים פה על הגדרה מאוד מסוימת של קיום. אין זהות, אני מבין אין זהות לענן, הוא משתנה בכל כיוונים כל הזמן. אין זהות, זה מצוין. כן, כן. עכשיו אנחנו, אנחנו בבורותנו, כן חושבים שיש זהות, וזה מה שגורם לנו לכל הצרות. בטח, כי אתה אומר, אתה עכשיו בשפת המערב, הוא אומר, יש לי אישי. כן, בטח, אופי, יש לי אופי. עכשיו אני יכול לשנות אותו, זה עוד קטי, נחזור לאדם. אז פשוט כל, מזווית אחת מסוימת, הבודהיסטים טוענים שבעצם בן אדם מורכב מחמישה רכיבים. בניגוד לצבא ששם הכל מי שלוש, אצלהם יש כל מיני מספרים. ובן אדם מורכב מגוף, זאת אומרת מהחלקים החומריים, מ, אה, מרגשות, מ, נגיד לא משנה, מתובנות, אה, ממודעות. עכשיו כל אחד מהרכיבים האלה כל הזמן משתנה. כל אחד כל הזמן משתנה. עכשיו האם דבר שמורכב מחמישה דברים שכל הזמן משתנים אפשר להגיד שהוא קיים מבחינה מסוימת הוא קיים אם את רוצה להגיד שהוא קיים את רוצה לדבר עליו בסדר אבל מהות הקיום שלו היא מאוד אה, מאוד ערפילית תארי לעצמך והדוגמה שהם נותנים זה נהר שיש בו נגיד כאילו חמישה זרמים בכל מיני צבעים אדום, ירוק, צהוב, והם כל הזמן מתערבבים והם מת, מתאחד בשני. עכשיו את יכולה להגיד על כל הדבר הזה, כן, זה נהר, אבל מה מהות הקיום שלו? מהות הקיום שלו היא זרימה, היא לא... דבר... הוא לא דבר סטטי. הוא... אפשר להגיד, הוא אירוע, הוא מאורע. הוא לא דבר... <תרחש> הנהר. <תרחש> והבן אדם אותו דבר? וגם הירח, הוא מאורע, כמו לא היה, מחר הוא לא נכון? נכון זה לא מורכב... נכון, אוקיי. השאר, מה אני, נשאר? אני, אני, אני, באמת הנהר משתנה, כי כן. המים זורמים. זה מטאפורה מאוד קלה על... כן, כן. תמיד יישאר אפי, יש אפי שם, שיש לו עיניים וצבע לא יודעת איזה, כלום. כן. זה גם משתנה, את יודעת שילד נולד עם עיניים כחולות, עכשיו אתם לא יודעים, אבל בעוד חודש אולי יהיה לי עיניים כחולות, ואז אני לא אהיה איך, מה עם השיער שהיה פעם, השיער היה שחור, אז עכשיו אני כוסר סבל, אז עכשיו אני כוסר מכיר את אפי, אני מכיר את אפי כשהיה מנהל מכירות, שיבואי צפיק עם שפם, כבר היה תמיד השיער שחור. אוקיי, אבל הנה אנחנו אומרים, על מי תהיו אפי, יש שם אפי. רגע, רגע, עכשיו בואו אני אגיד לך בדיוק מה זה אפי לפי הבודהיזם, זה סיפור. סיפור, לא יותר מזה. יש סיפור שאפי מככב בו, אבל התוכן של הסיפור הזה כל הזמן משתנה. וזה... כן, את יכולה להגיד, כמו שאת יכולה להגיד על הנהר, שהוא נהר, וכמו שאת יכולה... אה, ואני אתן כמובן את המשל, אני חושב שזה של יום, נכון? על האונייה, על הספינה, שי, שיצאה ספינה מה, מהנמל, ובמקום הראשון שהגיע אליו הייתה סערה, והחליפו לה את התורן. ואחר כך היא המשיכה לנסוע והחליפו לה את הדופן הימני, ואחר כך את הדופן השמאלי. היא הגיעה בסוף בחזרה לנמל בלי שום, וגם בדרך הייתה מגיפה והמלאכים אפילו מתו. אבל מישהו נסע מאחורי הספינה וכל מה שהחליטו, יותר נעשן הוא לקח. זאת הייתה עוד ספינה של כסף. עכשיו, עכשיו, האם, הוא לא היה... כן. האם הספינה הזאת היא זו אותה ספינה או לא אותה ספינה? לא נשאר בה שום שהיה בספינה הראשונה. החליפו לה את השם. החליפו לה גם את השם, כן. אתה לא צריך את הספינה. אז, לא, רגע, רגע, נועם, נועם, אתה ממהר. אני מבקש. תן לי לקבוע את הקצב. האם הספינה הזאת היא אותה ספינה? היא הייתה קיימת לכל העורף? עכשיו, לא צריך תשובה. זה לא דבר שיש לו תשובה. זה אני רק רוצה שתטילי ספק. בקיום של הדברים. אז לא צריך... זאת אומרת, איזה המהות הזאת. כן, זה, חוסר, זה החוסר, במאה... זה החוסר, מהות, לא, כן. למצב הזה שאין שם לא את כן. התורן הזה, כן. ולא את התורן כן. הזה, הייתה... כן, כן, כן. עכשיו, בן אדם, גם כן. דעות, דעות שהיו לך בגיל 13, אני מקווה שאין לך אותן כעת. התאים בגוף גם כן השתנו. רגשות, בכלל אנחנו שנים בערך ארבע פעמים בשעה. מה נשאר? סיפור. קדים. מגיל 13. מגיל 13. עכשיו... ובמה זה עובד לנו? או. זאת השאלה הבאמת טובה. מה אנחנו בסך הכל רוצים בחיים? שלא לא לסבול, נכון? עכשיו, האם, ראשית כל, האם יש אפשרות או טעם להיצמד לדבר שכל הזמן משתנה? אתם זוכרים שכל הסבל נובע, נובע מהיצמדות. אם אנחנו מבינים שהכל משתנה, זאת אומרת שאין שום דבר שבאמת אפשר להחזיק אותו, מצד אחד זה נשמע נורא מפחיד, כן? הכל, הכל בתנועה, הכל זז, הכל משתנה וזהו. מצד שני, זה חירות מדהימה. מים? סמלים. <סמלין> מצוין, מים סמלים. סמרטוט הזה שמניפים ברמת <לא> סמאות? <שמעוק> לא, כל מה ש... אה... סיפור, כל מה שאפי... כסמל בשבילי, yeah. או כל מה שהמדינה נגיד, כסמל yeah. לאנשים מסוימים, או yeah. שאנשים נהרגים על זה, לא בשביל הסמורדות, אלא הרעיון, האידאה, אתה בראת אותו. כן, אני שואל, אם יש להם קיום, א', אתה מסכים איתי, אתה מסכים איתי, לא, לא, בסדר, בסדר, אז אתה מסכים איתי, א', ש... שזה משתנה? הדעה שלי לגבי המדינה שלי השתנתה לחלוטין ב-20 שנה האחרונות. אז, אז, אז, אז, אז המדינה היא אותה מדינה? ]Sure. המדינה לא קיימת בלעדיי. עכשיו, אתה מדבר, אני אגיד לך בדיוק על מה אתה מדבר, אני חושב. לא, לא, אני חושב שאתה מדבר על... איך קוראים לזה? נוער. האידאה. של אפלטון, האידאות האפלטוניות. אפלטון אמר, יש אידאה של כלב, איפשהו. כל הכלבים בעולם זה ביב מימושים חלקיים של אתה אידאה. עכשיו, על זה אתה מדבר? על האידאה הזאתי? Okay. טוב, נועה, נועה, <laughs> תקטול את אפלטון בשבילי, העברת <laughs> <אני>, כוח. <laughs> אבל <laughs> מה שאמרת, אתה, אתה בראת את השמדים. היא הבראה אותם כצלמך, כצלמך וכדומה, תזכור שאתה בראת אותם. תזכור שזה קונבנציה. יש את התפקיד, אתה בראת אותם. כן. שאתה מבין, שזה יציר כפינו, החוכמה היא לא להשמיד את זה, החוכמה היא שזה יפסיק לשלוט בך, לשחרר, שיפסיק לגרום לך סבל. עכשיו תראה, אין שום דבר שכדאי נגיד במרכאות לסגול בשבילו? שום דבר, שום דבר, יש. מה? לחייה שלנו בטח שיש בשבילי דרך ארכיב, בשביל להשליט צדק של הבדואים כדאי לי לסבול. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. את סובלת במחסר ידידי כל לא סובלת. חכי לאוגוסט. הנה חכי עזקה, מאתי מכיר? שנה חמישית שלי שם. סיפרתי את זה בטח פה לפני שבוע, את הסיפור על ההוא שבא לרופא ואמר שיש לו גזים. אז הרופא שואל אותו כמה זמן אתה סובלת מזה, אז הוא אומר מי סובל? אז מה... אבל בכל זאת אנחנו סובלים, אבל אנחנו סובלים... רגע, רגע, אבל אני עכשיו אמצא, אחי. ערכים. ערכים. ערך כמו צדק. חופש. או נאמנות. הערך הזה הוא יציר ידי עדה, שבהחלט יכול להיות... כיוון בשבילך להתנהג לפיו, הוא נגזר אך ורק מזה שאנחנו בתוך חברה, רק, רק, יש, לו, יש לו משמעות רק בתוך חברה, וזה רק בגלל שאנחנו רוצים לעשות אופטימיזציה על החיים שבתוך החברה. אבל עדיין כדאי. כדאי זה דבר אחד, אמיתי זה דבר אחר. קבל את אביך ואימך זה ערך ביהדות והם אומרים גם כשאין לך לכבד אותם כי בסוף נרוויח כולם רגע רגע רגע רגע אם אתה עושה את זה מתוך חשבון אז א' אתה לא באמת סובל כי אתה אומר אני עכשיו אהיה קצת בלחץ אני אעסור קצת כסף ואחר כך יהיה לי פנסיה אני מקרבן, לא זה לא נכון, אני מקרבן אבל בסדר כן, זה לא סבל שאתה עכשיו, זה סדר, עכשיו, יש הרבה ערכים שהם מאוד מאוד מועילים, אבל הם קונבנציה, הם הסכמה חברתית, זאת אומרת, מה זה צדק, כולנו יודעים שאין על זה הסכמה. האם צדק זה שוויון? האם צדק זה לתת לכל אחד מה שמגיע לו? האם צדק זה להשאיר פה אנשים שהם לא אזרחים? אפי אתה מדבר על ציניות, ואני לא בטוח שאתה משקף נכון את ה... ממש לא, אני ציני, אני לא ציני, אני מנסה להבהיר שזה יציר כפינו, שזה יציר כפינו, כן, אבל למה להתייחס אליו? בציניות. למה לא להקריב לסבול בשביל שילדים בדרום תל למה צריך לסבול? למה צריך לסבול? סבל, סבל שאת צריכה ללכת להפגין ולחצוף הכל למדרה זה לסבול? לא, לא, לא, לא, זה להתאמץ. אז שוב פעם, בשביל רותי רק אני רוצה להגדיר את ההגדרה שאני... תמיד צריך להתדהם קודם, יש כאב ויש סבל. <מח> כאב זה דבר שקורה מתוך אה, עצם זה ש... כאב פיזי קורה מתוך זה שאנחנו גוף שבנוי מעצמות, שרירים ועצבים, ואם אנחנו... נופל עלינו לבנה על הרגל אז כואב לנו. לוח <מח> <מח> <מח> <מח> שיש <שייס> גדול. <מח> וכאב נפשי... זה תוצאה של זה שיש לנו יחסי אנוש עם אנשים אחרים ואם קורה משהו למישהו אחר שיקר לנו אז כואב לנו, סבל זה הסיטואציה שאנחנו מוסיפים על זה את המחשבה שזה לא בסדר. זאת אומרת שאנחנו לא מקבלים את הכאב כמו שהוא אלא אנחנו חושבים שזה לא בסדר, זה לא צודק, זה לא היה צריך להיות, זה יכול היה להיות אחרת, זה ההגדרה הכי בסיסית של סבל. של מקור הסבל. לא, מקור הסבל הוא היצמדות. הסבל זה כאב שהשלכת על עצמך. סבל פינפליקטד ספרים. שמקור, למה אתה עושה את זה? למה אתה מכאיב לא, לא, אתה כבר עובר לאמת השנייה של ההיצמדות. סבל סבל זה כאב שאתה לא מקבל. כן. אבל גם לבודהיזם יש הרבה חיות. לבודהיזם, א', אם לבודהיזם יש ערכים, אז יש לו בעיה. אז הוא מטפח סבל. עכשיו, עכשיו, עכשיו, רגע, רגע, אצלי, אבל לדעתי, אנחנו צריכים להבין מה המקום של הערכים בבודהיזם. טוב, בוא נבין. אין להם, זה לא ערכים, אין להם, בוא נגיד ככה, לערכים אין ערך מוחלט. לא, לא יכול בלכת ערך. מה, מה, מה פתאום? עדאלי למה אוכל בעלי חיים? אוכל מה? בעלי חיים, אתה אוכל עוף. עוף? אה, זה ציפור, זה לא בעל חיים. אף. זה אף. איפי, אבל... לא. האוכלים בקול... בטח, הטיבטים בכלל, הם אוכלים בשר. אבל אין הבדל בין מה שאתה אומר בין האוכלים של הביטחון, נכון? של היעזרו והאוכלים של... מה זאת אומרת? סליחה, לא הבנתי את ה... רגע, רגע, רגע, רגע. אני שואלת, אז מה ההבדל? הם תמיד משרתים... אבל השאלה האם אתם... אם המשתמשים בערכים מודעים לזה או לא. ביהדות הערכים כאילו מופיעים מאלוהים. אלוהים אמר, ולכן הערך הזה קיים. עובדים זה להפך. לא, להפך. לא, הבודהיזם יודע שזאת החלטה של בני אדם, וגם שפינוזה דרך אגב, בדיוק אותו דבר, הוא אומר תכליתו של הבן אדם זה להגיע להבנה, בשביל זה הוא צריך שקט, בשביל זה הוא צריך חברה שהיא שקטה ושמחה, בשביל חברה שקטה ושמחה צריך אתיקה, אבל כן, אבל מה? כללי התנהגות, זה להתנהגות, עכשיו ראשית כל בואו נראה האם אנחנו כולנו מסכימים שכמו שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה גם אתיקה זה עניין של גיאוגרפיה לא, אנחנו לא מסכימים מה? לא תן לי ערך זה. אתי שהוא... אל תרצח אה, מה? מה זה, זה לא תרצח? זה לא, לא מה, רגע, רגע, רגע, רגע, סליחה אל... לא תהרוג או לא תרצח? לא תרצח מה זה תרצח? בלעור, בלעור, בלעור, מה זה אתם להרוג ולרצוח מה ההבדל? אה, לא מוצדק. מה זה לא מוצדק? מה זה מוצדק? מי מחליט שזה מוצדק? זה שיש שעות, שאתה לא יכול להבחין אם זה יום או לילה, זה לא אומר ש... אני מכיר, אני מכיר את הנימוק הזה, אתה אומר זה, תמיד חוזר. ועדיין, בוא נגיד אחרת, אם זה היה כל כך ברור, אז בשביל צריך שופט? לא כל כך ברור. אבל יש יום, יש שתי אלף, יש הרבה שעות שאני לא ברור, שופט. אבל עדיין, ועדיין, אה, אה, מישהו, יש, בוא נגיד ככה, כאילו, יש רצח מוצדק, אוקיי, אוקיי. זהו. יש בין ארבעים. כן, מיל, כן. מיל, כן? מיל זאת, אומרת, זאת אומרת, שכל הדברים האלה הם יחסיים, הם שיפוטיים. לא, זה מה שאתה אומר לא, תצטרך שתקום שעה אחת קודם, ותפתח את זה קצת, ותוסיף את השגים. כן. לא, אתה לא יכול לתת בשתי מילים. אני לא יודע אם שגיית את העניין. יש הרג מוצדק. כשההצף יכול לעבוד, אבל למה... כן, רצח מוצדק. כן, רצח מוצדק. זה היטלר היה מוצדק ליצור. לא, לא, היטלר אני מבקש לא להכניס לפה. היטלר לא עובר פה את הדלת. אז זה הרג מוצדק, זה לא רצח. זה צריך אותו. אבל חבר'ה, רגע, רגע, רגע. אבל למה לוותר? אבל... זה ספר חלק. בדיוק. צריך לעבוד על זה. כן, אז, אז. ועדיין, ועדיין, ועדיין, רק שנייה, רק תנו לי עוד רבע משפט ובואו נעבור הלאה. האם נקמת דם זה דבר מוצדק או לא מוצדק? תקום שעה אחת יותר מוקדם כל בוקר ותתחיל לכתוב את הספרייה. לא, אבל השאלה... זה הרבה עבודה. רגע, רגע, רגע, אני רוצה להרחיש באופן עקרוני זה בלתי אפשרי, כי אם אצלי בשבט נגמת דם זה לא נחשב רצח, ואצלך בשבט זה כן נחשב רצח, בין שני הדברים האלה אי אפשר ליישב. אפשר ליישב. אני צודק והם טועים. אני לא... מה פתאום? למה? מה? מה? יש גם ויכוח במדע, אז שאין ויכוח במוסד, יש ויכוח, זה לא מה שאין מוסד בשביל מדע. זה תלוי מה זה, זה... אז... זה, בדיוק. זה בדיוק. חבר. בדיוק, אז, מי אז... מי ברגע מי שאלות... לא רגע, רגע, זאת אומרת, אתה אומר, אני אומר שזה הכל קונבנציות. אתה אומר, הקונבנציות צריכות להיות יותר ברורות או משהו כזה. כן, ברור, אבל... אבל, אבל אתה אומר שזה, שיש משהו שהוא לא קונבנציה? שהוא הוא, הוא מוחלט? לא מוחלט, לא הגענו אליו, אבל יש כל לא, ש... לא, ש, ש, ש, ש, שתופס בכל חברה... אני לא גם מלאה על המדע, כן. Okay. יש אמת מוסרית, אנחנו שואפים אליה, אנחנו כולם מסיגים אותה, לפעמים אנחנו טועים בדרך וכדומה, אבל אני לא מוותר על הרעיון הזה. הרעיון לא מפריע לי. אני חותר אליו. הרעיון לא מפריע לי, <חותר> אני רוצה אבל לראות... אין לך, לכן אתה נשאל את לא, לא, לא, לא, לא. <laughs> זה לא מעניין לא לפה ולא לשם, אני רוצה להראות שבאופן מעשי... אנחנו מתבססים כל הזמן על קונבנציות ולא על הדברים האלה שאתה... אני חושב שאפשר להסכים על זה. הדרך לאמת מרוצפת בקונבנציות אבל לאט לאט אתה מגביר את ערכי האמת בתוכה. אבל האמת שלך שאתה מדבר עליה זה כמעט כמו הכלב של אפלטון וזה לא מעניין אותי אם הוא כן קיים או לא קיים השאלה, הבודהיזם הוא דבר מאוד מאוד מעשי יש, יש אמת באיזשהו מקום, או יש צדק באיזשהו מקום. זה לא, זה עניין לוויכוח פילוסופי. זה מצד אחד. מצד שני, אני בהחלט מקבל שיש כללי אתיקה שצריך לעבוד לפיהם, אבל, צריך, אבל, אבל, אבל, אבל, דבר אבל דבר מעבר דבר. לזה שיש צדק אבסולוטי באיזשהו מקום שמה, ובין זה שאנחנו צריכים כולנו להתנהג לפי אותה אתיקה יש מרחק עצום אבל כשאנחנו מדברים על דברים מעשיים איך צריך להתנהג אנחנו צריכים להבין שזה הכל הסכמות חברתיות זה נכון ויש הבדל מהותי בינם ובין הצדק הזה שאתה מדבר אליו ואתה מנסה להתקרב אליו וכולי אבל אני רוצה בפרקטי, האם מסכימה איתך? איך אני עושה בפרקסי עכשיו, איך אני מפרידה את הספר אחר? אוקיי. כי הם מחוברים בצורה משתמשת. עכשיו, שאלה ממש. שאלתי, ואני אשמח לענות עליה כשתתני לי דוגמה. על... כן. דעתי, ועכשיו אני גר בכאבים מאוד כן. גדולים, וגם נפגעתי בצורה כזאת שאני שאת... אשאר לך, חס וחלילה. רגע, רגע, רגע, רגע, מה זה, זה קשור? עכשיו, <עכשיו סובלת, <בזה שתהיה עת> סובלת מזה שהיא תהיה נכה? <עת> <לך, עת> או שאת סובלת מזה שאת עכשיו נכה? <עת> או, <שאת סובלת, עת> או שאת סובלת מזה שאת חושבת שאת אשמה בתאונה? <עת> או ממה <עת> את סובלת? <עת> הכל ביחד. זה ש... זה לא היה צריך לקרוא לה. לא היה צריך להיות... רגע, רגע, עכשיו זכות הדיבור לג'ולי. אז היא רוצה לעשות עבודה שני עבודה כן. אני חושבת שאני מסתובבת מכמה דברים במוספים. אז תני לי אחד. לא, לא, אני לא מולטיטאסקינג. תני לי אחד ולטפל בו. זה שכואב לי ואני לא יכולה ללכת. אוקיי, אוקיי. את כואב לך ואת לא יכולה ללכת. זאת אומרת, את חושבת שעכשיו את צריכה ללכת. את לא יכולה ללכת, זאת עובדה, נכון? עכשיו, את חושבת שאת כן צריכה ללכת. אם היית מקבלת את העובדה שאת לא יכולה ללכת, לא היית סובלת. עדיין היה כואב לך. זה לא אומר שאת לא צריכה ללכת לפיזייתרפיה. אה, כשתראי, כשתתבונני, לא, רגע, זה חשוב מאוד. תתבונני, תראי שכעת, בואי נעשה את זה קצת יותר קל, אבל זה, זה קצת עבודה בעיניים, אבל נגיד עכשיו, עכשיו את יושבת, נכון? פיזית עכשיו את יושבת, את לא הולכת. נגיד שעכשיו את יושבת ואת רוצה ללכת. עכשיו, את יודעת שאם היית רוצה עכשיו היית קמה והולכת, נכון? אבל עכשיו את יושבת. עכשיו תראי לעצמך שאת נכה ואת לא יכולה ללכת. עכשיו בעצם מבחינה מעשית את נמצאת בדיוק באותו מצב, פה את יושבת וכאן את יושבת, רק פה את יודעת שאם את רוצה את יכולה ללכת ופה את יודעת שאם את רוצה את לא יכולה ללכת, נכון? נכון. את איתי. כן, אז מאיפה הסבל? מזה שאת חושבת שהמצב כרגע צריך להיות אחרת ממדינה. זהו. אבל איך אתה צריך אני להימנע אחרי... מזה? ממה? מהמחשבה הזאת? כן. את לא צריכה להימנע ממנה. צריכה לראות שזה רק מחשבה. זה בולשיט. אבל אצל הנכה זה לא מחשבה, זה מציאות. זה, זה לא מציאות. בדיוק. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שוב. זה חשוב. אנחנו מדברים על נכה שיושב. ראשית כל, האם ראיתם אה, אה, נכים שמחים? כן. כן. איך זה יכול להיות? אה? מציתי בדיוק לגי תמר בורא, רכבת עונה דרכים, כן, נו, ז'אנקלי, נו, רכבת עונה דרכים, כן, משותקת, מפה למטה, כן, ו? והיא מוקדת בשכיבה ובזחילה על הרציחה, זה יכול להיות? לא, אבל אני לא יודעת אם היא שמחה עם זה או לא. היא עושה עם מה שיש, היא עושה עם מה שהיא לא אבל זה לא אומר שהיא שמחה עם זה, וזה לא אומר שהיא מה? השאלה, היא אבל שוב, אני לא מכיר אותה. המחשבה בטוח שהיא הייתה מעדיפה, שלא תהיה לה את התאומה הזאת. זה לא משנה מה היא מעדיפה, השאלה אם את בכלל... עד כמה את מתעסקת עם דברים שהם לא מציאותיים? אני מבינה את זה, אבל איך אתה משנה? אתה לא משנה, אתה מסתכל ואתה רואה. אתה לא, אתה לא יכול לשנות. אתה לא יכול לשנות, כי זה שאנחנו חושבים ראש על הפרדוקס ההוא, אבל אתה צריך לראות. עכשיו, my, my, את my לא my. נתת my. לי דוגמה אמיתית, כי את לא נכה. <ע> <ע> לא, תודה לאל, אבל בגלל זה אני רוצה דוגמה אמיתית, ממה את סובלת? זה יכול להיות, אני לא יודע מה אפילו, שאת לא משנה, אני צריך אבל משהו שאפשר באמת, כי למה? כי עכשיו אנחנו מתחילים לחשוב, האיש היא ככה זה ככה, האם היא ככה וככה, הכל דמיונות. אני רוצה משהו... כן, אני אראום משהו קטן. כן. עכשיו משהו קשה לי... לא, לא, אי אפשר לדבר על דורית. לא, אי אפשר לדבר על דורית כי כן. למשל אימא שלי ואני. אימא שלך ואת, כן. לא אהבה אותי בשום אופן. בשנים התעסקתי בלסחול, למה היא לא אוהבת okay. no. no, אוקיי. נו. רגע, רגע, רגע, רגע, <laughs> היא לא אוהבת אותך. אז, אז היא דווקא הייתה חיים, רגע, את רגע, זה. לא, לא, לא, <laughs> לא, לא, לא, לא, את <laughs> קופצת מהר מדי. עכשיו, ראשית כל בואי okay. נדבר על עכשיו, okay. <laughs> עכשיו היא לא אוהבת אותך. את רוצה שהיא תאהב אותך? היא כבר לא, עכשיו לא פה. אוקיי, אבל אני שואל, זה דוגמה מצויינת. זה לא דוגמה מצויינת, כי הבעיה נפתרה. לא, אבל איך היא נפתרה? נפתרה בטי"ת. אבל אבל שוב, חבר'ה, אם... אני חושב שאני מתקשה להסביר את עצמי. כשאנחנו מדברים על משהו שהיה, אז אנחנו מתחילים לחבר כל מיני סיפורים. אני רוצה שנדבר על משהו שקורה, שקורה עכשיו. אף אחד לא שומע. אה, הנה הנה הנה. יש לי, יש לי, יש לי. כן, נו. ‫השכנים שלי. אז מה אני אעשה? ‫נו, בסדר. בסדר אז אני יכולה להביא ‫את הסרט שראיתי, ‫ש... ‫לא. ‫של קוסאמה, ‫האומנית הזאתי, שהיא מעניין אותי. ‫אני אתן לך תקווה... ‫-בסדר, זה לא... ‫יש השכנים שלי, ‫בקיר שלי. ‫כן, שעקרו לחתול. ‫לא. ‫הם כל הזמן שהם בבית, ‫אז הם כאילו בתוך הסלון שלי. אוקיי. עכשיו אם אני יושבת בסלון ואני לא כן. חושבת על זה, זה. כן. אז אני סובלת. אוקיי, עכשיו, את רוצה שזה יהיה אחרת? ברור. יש משהו שאת יכולה לעשות? לא. כן. לא, עכשיו, לא. לא, לא, נגיד שלא, לא זה יותר לא טוב. רגע רגע רגע, רגע, רגע, רגע, חבר'ה, קירגל. אנחנו לא, לא, לא נמצאים פה בקבלני שיפוצים, שם בדיוק. לא, לא, תקשיבי את, את, את... את הנושא של הקירקל, זה לא יפתור את כל המדע. זה לא מעניין אותי, אני לא הולך עכשיו לפתור... את עכשיו נמצאת בחדר, הם שמה והם עושים רעש. את חושבת שזה צריך להיות אחרת. כן. את סובלת. עכשיו זה יכול להיות אחרת? עכשיו הרגע הזה זה יכול להיות אחרת? אני פה. בלי, בלי, לא, בלי שהם יתפוצצו שם, בלי שתזרקי רימון. זה ישתנה? זה לא ישתנה. כן. אז את צריכה לראות ככה, המצב כרגע הוא כזה. יש קולות שאת קוראת להם רעש, ואת רוצה שזה יהיה אחרת. אבל זה לא יכול להיות אחרת, לפחות לא בעשרים שניות הקרובות. עכשיו את יכולה להגיד ככה, זה מרגיז אותי, אני רוצה שזה ישתנה ואני רוצה לסבול, או כרגע אין מה לעשות, יש קולות ואני לא חייבת לסבול. את מבינה שהקולות זה הקולות והסבל זה הרצון שלך שהקולות יפסיקו? אני לא מבינה את המילה סבל. אההה Wow. סבל זה הסיטואציה שאנחנו נגיד מכניסים את עצמנו למתח בגלל שאנחנו רוצים שהמצב יהיה שונה ממה שהוא. Okay. ברור. Okay. המצב עצמו, יכול להיות שהקולות האלה הם ממש צורמים באוזן וזה ממש גורם לה לכאב. אבל אם היא מקבלת את הכאב עכשיו, היא לא צריכה לשמוח מהכאב, היא צריכה רק לקבל אותו ולהבין שכרגע זה המצב. אז יכאב לה, אבל היא לא תסבול. ההפך מסבל זה קבלה? לא. ההפך מסבל. ההפך מסבל זה עושר. <אדרך> הדרך לאושר זה קבלה. ושוב... אז למה לא להגיד את זה? אני אומר את זה כל הזמן. נגיד, היא... פשוט צריכה לקבל את זה כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן כן לא לא לא אנחנו לא מחפשים אנחנו לא מחפשים פתרונות אנחנו לא מחפשים פתרונות חיצוניים אז יש שאלה בין כניעה לבין קבלה כן מצוין מצוין ראשית כל כניעה לפחות במובן האנגלי שלה כשאומרים סרנדר מבחינה נגיד רוחנית זה כמעט שיא ההתפתחות, קבלה של מה שיש, כשאנחנו אומרים כניעה יש לזה קונוטציה כזאתי של סמרטוט, כן בעברית בכלל אין דבר הרבה יותר גרוע מפראייר, עכשיו אז בואי נוריד רגע את הקונוטציות האלה ונקרא לכניעה קבלה. עכשיו, ראשית כל, מתי זה כניעה? כניעה זה שאת חושבת שמשהו... לא לא, לא? לא, לא, שמשהו מכוון נגדך כאילו. עכשיו, אני כמעט בטוח, אני לא בטוח, אבל בואי נגיד שהשכנים, נטע בכלל לא בראש שלהם. הם עושים רעש כי הם אוהבים לעשות רעש. הם לא עושים את זה בשביל להרגיז אותה. הם עושים את זה כי ככה הם חיים, ככה גידלו אותם, אני יודע, הם לא יודעים אחרת. כביכול <תביאות> מזבחים. כן, כן, נגיד, כן. אז את מבינה שאם את לוקחת את זה כמלחמה, אז זה כניעה. אם את לוקחת את זה כמצב נתון, אז זה קבלה. עכשיו, <תביאות> שוב... <תביאות> ש... <תביאות> ש... <תביאות> מה? <תביאות> גם מילה טובה. <תביאות> ויתור על מה? על המלחמה. אבל זה שוב, ברגע שאת רואה שבעצם <אז> זה, זה הסבל נובע מזה שאנחנו לא מקבלים את המצב, עכשיו שוב כמובן בסוגריים זה לא אומר לא לעשות, שאם יש משהו שאני יכול לעשות זה, אני לא צריך לעשות את זה, זה לא קשור בכלל. אבל <אז> מה זה לא לקבל? אין שם לקבל את זה. אז היא לא סובלת. לא, יש ימים שאני סובלת כן. ויש ימים שאני מקבלת, זה לא... אוקיי. מה המצב שלי הנפשי? או או, היה... או, או, או, שמעת? לא הש... זאת אומרת שזה לא, לא השכנים, זה לא שום דבר, זה אנחנו, <coughs> והשאלה הגדולה היא כמה אנחנו יכולים לראות שזה אנחנו. זה לא הסיטואציה. הסיטואציה היא נתונה, לפחות כרגע. כל סיטואציה היא כרגע נתונה. יכולה להתחיל לנגן על פסנתר ולבנות קיר גבס ולעבור דירה ולזרוק רימון לשם, כל מיני דברים. אבל זה לא רלוונטי בכלל כרגע. כי עד שתלך לקנות רימון, עד שתלמד לנגן על פסנתר. אני חושבת שהיא עושה את זה יותר גרפי. יש לי הערה מובילה אולי. נגיד שהרעש היה נובע מהגשם שדופק בגג. כן. ומפריע באותה מידה, היה גורם לאותו סבל? ברור. כן? כן, עוד פעם, זה תלוי גם ב... נכון, נכון. זה המשל, בדיוק, זה המשל הידוע על הסירה, שמישהו נוסע בסירה בארצי. כן, דוגמה, כן. כאילו עליי סבל חובתי, אני מנסה לראות את ה... האמת, אני מרגישה שככה התנהגתי, רגשית, אבל... מה זה ככה? אני לא הזזתי את האוטו. אוקיי, כן, מצאתי עשרים דוחות, עשרים, זאת אומרת שכל אירוע פתחי צבא, כן, ראה ו... מה זה מלא אז כתבתי ערעור וקיבלתי תשובה שאני לא התקבלת, אז מיד עשיתי את זה אוקיי. Okay. ממש, ממש שקבוע קודם. כן. שזה לא אישי גם, שזה. אבל זה לא סבל, זה סבל קטן כזה. כן. זה מעצבן, זה סבל מאוד כן. ואז איזה שורה, פתאום היה איזה שורה של חוטוב גם של ילדים גדול, ופתאום רק על שלי היה. ‫כן. ‫-ואז... אחרי זה, ‫שאתה תכתוב אותי שיש שם על הפקחית ‫איזה עניין. ‫אמרתי, אני אעקוב אחריה. ‫התחלתי לשים לב שזה... ‫והלכתי ושאלתי אותה. ‫עכשיו, בואי תגידי, ‫למה לא שמת פה רישום החרדית ‫רק לשאול? ‫שאלתי אותה בזה. ‫שאם טענה שפעם צעקתי עליה, ‫לא יודעת, עוזב, ‫אני לא תחזק את האוטו שלי. ‫-קרמה, קרמה. ‫ כן קרמה. כן. ‫שאני לא מצליחה ‫לא להתעצבן מזה, אתה מבין? ‫אני מרגישה ש... ‫זו העבודה שאני עושה. כן, ש... ‫המחשבה שלה, ‫זה לא הוגן. כן, ‫ כי את חושבת שיש צדק. כי נועם שכנע אותך לא ש... שיש צדק. זה... זה... אבל, זה... אבל, לא לא. לא, לא, לא, לא. יש לו תו או אין לו תו חנה. זה... לא, לא, חנתה זה... במקום שאין. ש... זה... לא, היה שם איזושהי בעיה כן, ביורוקרטית כן. וזה לא כן. משנה, אבל... העובדה נגיד שאת היית שהשארת לא, לא זה משהו שאתה אומר, אבל זה אומר, שיש לך לא, אם הייתי יודעת, לא הייתי משאירה. אתה יודע, זה מדהים ששמועה עם תלוי זה יסתרו אז אני כאילו אמצע פה. אם זה קרה שעשיתי את זה בשכונה שלכם, כשהגעתי, האוטו לא היה, כי זה היה אזור שגוררים. גוררים. אבל לא, לא, אבל... איך אני עובדת על המחשובה, אז אני כל הזמן... לא, לא, אבל אני רוצה ישר להגיע לסוף. המצב כרגע הוא שיש עשרים דוחות. לא קיבלו את הערעור שלך, השאלה האם את חושבת שזה לא בסדר או שאת מקבלת את המצב, זה הכל. אבל יש פה שני דברים שהיא מתנגדת להם, אחד זה הפתחית ואחד זה הערעור של יעל. על מה היה יותר מתנגדת? תחליטי, תחליטי מה כל את בוחרת, אי אפשר הכל ביחד אבל כל דבר לחו"ל את יודעת מה? ראשית כל יש פה דוגמה מאוד טובה. נגיד הפקחית שמה לך רפורט ולאף אחד אחר היא לא שמה. זה יותר מרגיז. ויותר מרגיז, מרגיז, מרגיז מאשר אם היא הייתה שמה לכולם, נכון? אבל למה? כי את חושבת שיש צדק, שצריך להיות צדק. רק בגלל הדעה הזאתי. הרי מה זה משנה לך אם נתנה לה שלך או לא? לא משנה, נכון? אבל את חושבת שזה לא בסדר. שזה היה צריך להיות לשכנה ולא לך או משהו כזה, או גם לך וגם לשכנה. זאת אומרת, אין פה שום דבר אובייקטיבי, יש פה רק תוספות של הראש. וזה מה שגורם לנו סבל. זה שאנחנו לא מקבלים את המצב. אז זה... אז זה דווקא נותן את הדרך לפתרון. בוודאי. לא, כאילו העניין הזה של לקבל, אבל אם אתה, אם אתה מבין שזה כן אובייקטיבי זאת אומרת, היא בעצם טעתה, ג'ולי, בזה שהשאירה אוטו בלי, לא יודע, להכתב את השיער, כן, בלי, כן, זה, בלי, כן, זה, בלי כן. זה, בלי זה. כן. והפקחית סך הכול עשתה את העבודה וכולם זה. כן. וזה שהיא לא נותנה לה זה בגלל שעליהן מריחמה. נכון. זה הם ולא משנה. כן. אז אם אתה מבין שהכל בעצם אובייקטיבי, כן. או לא מבין זה עוזר לך, בוודאי, אבל אפילו, קיבלת את זה, אז זה המתכון כבר ל... נכון, אז אתה לא צריך לשבול, אתה לא צריך לשבול. אני אגיד לך, אוקיי, עברתי את הסרקולציות, עובדה שלא התאזבאתי כיתה לפני עשרים שנה, שלא ידעתי מה זה בגלל זה, ממש התאצגה וזרקת ילד לי אקונומי כמה שנים. נו, אז בניה שהיא ממשיכה את התכרופות עם אותה את הסיפור מדור לדור. זה כבר מורשת קרב של הפקחים. כן. אז לא, אז התפתחתי. כן. ואני... העניין, אני באמת עוד עושה עבודה עם עצמי, למה אני לא הולכת שם למרכז הפיקוח, לשפוך עליהם בדונמיקה. כי אני אומרת, הלכת לרטריט, ואני אהיה פיגועה, ואז אני באמת מפחדת, ואז אח שלי פה הדבר נראה לי בא איתך, כי זה נקודות חופשה שלך. כן. אז... גם אם את הולכת למרכז הפיקוח, ראשית כל אם תהיי שקטה, זה הרבה יותר יעיל מאשר לא. אשר אם את כועסת. וזה היא רוצה לעשות רגע. וזה לא סיבה לא לעשות את עצמך כועסת. לעשות, אבל לא... כן, כן, כן. אם את חושבת שזה יעיל, אז בשמחה אין שום בעיה לבודהיסטים. תעשבי את עצמך כועסת כשעולה לך אדם לראש. בלי שיעלה לך אדם לראש. רק תקשיבי. זה מה שנקרא. אבל המצב הזה שאתה מרגיש משהו, לא משנה את המצב הקיים, שלפעמים זה כואב. כואב בסדר. כואב זה בסדר, אבל השאלה היא מה את סובלת מזה שזה כואב? לדעתי אני לא מצליחה להקריד, כמו שאתה אומר, כן. אז שוב, אז אני צריך דוגמה. באופן כללי, זה אופן כללי, זה סיפור מעשייה. עכשיו עבדתי על פרויקט שבעה חודשים. כן. ובגלל איזה שטות אחת, הפרויקט לא יצא של מישהי שהחליט שזה לא יצא. שטות של מי? של מישהי. שהייתה אמורה לחתום, לתת אוקיי. בסדר, בסדר. עכשיו, אוקיי. יש מה לעשות? בתחילה ניסיתי, אבל עד שהוא ביטלתי בסוף, למדתי, זה היה קרוב בהמון ביטולים. אוקיי, עכשיו כבר אין מה לעשות. לא. זה כואב. מאוד. עכשיו, את חושבת שעכשיו המצב יכול להיות אחרת? עכשיו, אחרי שניסית ולא הצלחת והנגשת ערעור והערעור נדחה וכולי וכולי, אני עכשיו. אני משכנעת את עצמי שזו אולי הזדמנות שבהזדמנות במקום אחר זה יהיה עוד זה יהיה. רגע, זה חשיבה חיובית, זה יפה מאוד, אבל זה לא בודאיזם. <laughs> לא, לא, לא, לא. <laughs> אני מדבר ברצינות, <laughs> כאילו, זה, זה, זה, זה, אני רוצה להיות מאוד, מאוד, מאוד ברור. עכשיו המצב הוא שהפרויקט שעבדת עליו לא יצא ממנו שום דבר. נכון. זה המצב. נכון. המצב כרגע לא יכול להיות אחרת. את מבינה באמת שהמצב כרגע לא יכול להיות אחרת? עכשיו, את חושבת עדיין, אבל את בכל אופן חושבת שהוא היה צריך להיות אחרת? זאת הבעיה. מה זאת אומרת? זה, זה היה לי, זה, זה סרט והיה לי תהליך הכהנה. כן, נקודה. נכון. כן, כן, והוא לא יוקרן. נכון. עכשיו, זה המצב, ואת היית רוצה שזה לא יהיה המצב, נכון. וזה גורם לך סדר. נכון. עכשיו, את מבינה שיש פה שני דברים, יש מצב ויש דעה שלך. הדעה שלך היא שהמצב הוא לא בסדר. כי זה לא בסדר. לא, לא, לא לא, לא, לא, לא. אבל זה המצב. המצב עצמו הוא לא יודע שזה בסדר או לא בסדר. בסדר. זה המצב. מישהי לא חתמה. אבל היה אמון, היה... היה הכל. אבל עכשיו, היה הכל. זה מה שקרה במציאות. מה שקורה לא עכשיו במציאות זה שזה איננו. זה המצב כרגע. כואב, כואב. כואב. השקעת, כואב. אם את מבינה שזה המצב כרגע, אז את לא צריכה לסבול. את לא צריכה לסבול, את סובלת מהמתח שבין המצב ובין המצב שאת חושבת שצריך להיות. אין שני מצבים בעולם, זה המצב. אני יודעת שזה מצב, ואני מקבלת אותו, אבל זה כואב, ואני סובלת ממנו. רגע, עכשיו שוב. אם את, את מקבלת את זה, אז למה את סובלת? כי אנחנו מתערבות אחרת. אתם זה לא, זה לא מתערבות זה אחרת. זה... כולם, גם, גם, גם, גם הבודהיסטים צריכים להבין את זה. איפה היא במילה מקבלת. מקבלת זה לא מבינה שזה איננו, אלא מבינה שזה איננו, אבל עדיין רוצה אותו. כן. זה המקבלת, זה לא מקבלת ומשלימה. איפה, אז צריך... איפה, יש מהפכה שהתחילה לא מתוך מצב שאנשים מאוד מוכנים לקבל את המוצל. בטח. אני בעד מהפכות. אז לא קיבלו את המוצל. אבל היה להם מה לעשות לעשות, זה משהו. לעשות בסדר אם יש להם מה לעשות שתעשה אם יש עוד משהו חיובי פרודוקטיבי שיכולה לעשות בשביל שהפרויקט הזה יצא לפועל שתלך ותעשה אותו דרך אגב גם כן לא דווקא מתוך סבל או, או, שלה, או שלי כן? מתוך כעס איך היא קיבלה ולא אני, הפרק שלי היה איזה טוב, זה לא יכול להיות. זה משהו אחר, אבל לא, לא, זה לא. אבל שוב, אני אומר, בוא נגיד כמה דברים. דברים שאתה אומר הם מאוד גדולים, אני אומר לך עכשיו את זה בשם... כן, כן, רק קשה נורא לה... קשה להיפרד, נכון, מתחושת ה... לא רק מהשגר, אלא תחושת הצדק. מהפריבלסט. תראה, קשה להיפגד, להיפרד מזה שאנחנו... כואבים על משהו, שאנחנו מרגישים מצרות, אתה לא צריך להיפרד מהדבר הזה, מהכאב אתה לא צריך להיפרד, אבל שוב, ילדות קשה, מי עם המכה, כן נכון, אפשר, רק לא אנחנו לא רוצים, כי זה חלק מהזהות שלנו, אפשר זה תמיד משער, מבחינה טכנית ההבדל הוא שמבחינה טכנית אתה צודק לחלוטין. אז יותר. עכשיו, אז עכשיו אם בוא... הם, בוא... אם לוקחים כל בעיה, כל משבר, ומפרקים כן. אותו, וככה אני מבין אותך, וזה כן. מאוד הגיוני, כן. אתה מפרק אותו, או שהיה משבר ואני יכול לעשות משהו, אז בוא תעשה, כן, ואם אי אפשר לעשות, אז תקבל אותו ותשלים אותו. בדיוק, בוא... טכנית. רגע, עכשיו, זה טכני. רגע, עכשיו אני רוצה להוסיף... לא פותר את כל הבעיות, אבל ברמה טכנית. עכשיו, עכשיו לא, אתה, לא, לא. אם, אם מושיבים על זה כל מיני תסכולים, כן. ובעיות, וזה וזה, זה מה, זה, זה מה שקורה. כן, אבל לא, אני רוצה להגיד עוד משהו פה בנושא הזה. משהו כאילו טכני, אבל צריך להבדיל, זאת אומרת, לא צריך להתחיל לתרגל על דברים שנורא נורא חשובים לנו. אם את עבדת על הזה כמה חודשים, ואת רואה בזה את, את, את, את מהות הה, הה, העשייה שלך וכולי, אז אם זה גורם לך לסבל, זה בסדר גמור, ותמשיכי לסבול. לא, אני לא ציני. תיקחי דברים יותר קטנים, שאת כן יכולה להסתכל עליהם בצורה יותר, יותר שלווה. את מבינה? נגיד, אני לא יודע מה בדיוק, נגיד רפורט אחד, בסדר? לא עשרים רפורטים. רפורט אחד, מאה כן צודק, לא צודק. אנשים, רובנו יכולים להתמודד עם זה. זה לא מזיז להם, זה גם... פעם רחוק. בדיוק. אז אני אומר, אז שמה תראי שנגיד פעם אולי היית סובלת מזה, כי למה היא שמה לי ולא לאחרים, או למה היא שמה לי והיא עוד זוכרת את האקונומיקה וזה, אני כבר לא זוכר. אז מה שאני, אומר, מה שאני אומר, מה שאני אומר, זה שוב, זה בואו נתחיל עם דברים קטנים, עם תסכולים קלים של חיי יום יום, עם, עם, עם זה שאני לא יודע מה. פספסתי את האוטובוס, אני יודע מה ואני, זה, אני, אני, אני סובל מזה למה אתה סובל? כי אתה חושב שהיית צריך להגיע אם היית לא מתעכב לא כן, אם לא היית מתעכב שם לא וזה, אז, הייתי, אז, הייתי, אז הייתי, תופס אותו אבל זה, אני עם דברים שאנחנו יכולים להתמודד איתם אולי פלוס טיפה אבל לא עם ה... אל תתחילו עם הדברים הגדולים באמת, הכבדים שיושבים עלינו וזה פשוט אי אפשר, כמו שאי אפשר אה, אה, להחליט, מחר בבוקר אנחנו רצים מהרטון בלי להתאמן אותו דבר, אי אפשר להתמודד עם הבעיות הנורא כבדות של החיים שלנו עם כל זה שאנחנו מבינים שבאופן תאורטי הבודהיזם צודק ולנצח את זה. אי אפשר, לא רק זה, אם ננסה להתמודד איתם ונראה שזה לא עובד, אז נגיד חרא בודהיזם אבל יש לנו הרבה דברים קטנים כמה דברים ביום שעליהם אפשר לתרגל אז הבאת לנו דוגמה שהיא באמת דוגמה, זאת אומרת משהו שעבדת עליו וזה, אבל אם תסתכלי על דברים קטנים, זאת אומרת הוא אמר לי ככה, אני אמרתי לו ככה ולא דווקא בקשרים הכי חשובים שלנו בחיים אז תראי שאפשר להבחין בין הכאב והסבל ואפשר לראות שהסבל נוצר מזה שקרה משהו ואנחנו לא מקבלים אותנו. אנחנו חושבים שהוא לא היה צריך לקרות, אנחנו חושבים שהוא יכול היה לקרות אחרת. אני שואלת את עצמי, כי אני מרגישה שהשינוי מאוד גדול, אבל אני יכולה רק לבדוק את השינוי ביחס לאיך שהייתי פעם, כמה אלוהים ביטלו, לא משנה אם זו באמת תשובה שלילית או פרידה או לא, ואני רואה גם בזה איום קטן, לפעמים לא קיים, אבל כן. אבל תמיד אני שואלת עצמי אם זה קרה בגלל זה ניסיון או שזה קרה כאילו... אני יודע. מאיפה אני יכול לדעת? אבל יש עוד משהו בזה. לא יודע. זה גם לא כל חשוב מבחינתי. אם הסבל שלך הולך וקטן, הכל בסדר. זה לא אכפת לי אם זה בגלל שאנחנו באים בימים. איך היא שאלת את זה? אני רואה אותך ואת זה עד ‫לא, זה משהו שחשוב בזה. ‫כשהלכנו לאותו רופא, ‫כן, הוא אמר לו, ‫לכו ככה, קיבלנו את אותן הוראות בערך, ‫כל אחד מסיבות כאלות, ‫אני נשברתי מהר מאוד. ‫אוקיי? ‫אני אומרת, אתם... ‫זה נורא מציק לי, אוקיי? ‫כי זה משהו שונה ‫מאוד שונה ממה שאני חושבת על עצמי, אוקיי? ‫-כן. ‫ ‫-נו. ‫ שלי הוא לא... ‫הוא חושב על עצמך. ‫כן. ‫-את רוצה... ‫-כי יש לך דעה. ‫-כן, תביאי, תשמור על חיי ‫אז שם מפורט ההפרדה, ‫שאני לא סובלת כי אני אוכלת, ‫זה לא מוסיף לי, אלא ב... ‫-אם אנחנו לא היינו, ‫הכול היה בסדר. ‫לא, אני ראיתי פרפקציומיסטית ‫יותר מכם, ‫הסבירה לגב שלה והקשבתי, ‫אומרה, איך את מספקת? ‫איך את לא אוכלת? ‫זה היה שבוע, ‫ואחר כך הוא מפגיע לזה. ‫אז היא אמרה, ‫שאני חושבת על כמו כל דבר בחיים, והיא כזאת מצטיינת, איזה... אה. לא, אבל שוב, זה לא... זה, זה טוב, זה נכון, זה, זה חשיבה חיובית. לא, ש... לא הסבל הוא, הוא יותר ב... מול הדעה ב... שלך. מול הדעה, בדיוק. לא, בדיוק. אבל, אבל זה, זה מאוד מתחבר, זה. זה כאילו מה שאמרנו קודם. אבל הפעם, מה שאתה צריך זה את עצמך. כן, זה בדיוק. זה הכי קשה, אבל זה אבל בדיוק, אם הטעות הייתה לא של האיש שלא אישרה, אלא שאת לא הגשת בזמן, סתם, פספסת יומיים, אני פעם היה לי משהו סתם, בגלל איזה שטות, הגשה. כן, אין לך למי לבוא רק לעצמך. נגיד, לא תמיד. אז אתה בסוף צריך לקבל את עצמך. כן. לדיוק. לא יודע, גם אני... רק בן אדם. בגללך או משהו כזה. ג'וי, גם את רק בבדל. אני רוצה להגיד שיש לי אפי. אני מקשיבה מאוד לתנזים פעמות. כן. מי הרצאות שלה. כן. והיא מדברת המון על העניין של הרגשות שלי. כן. שכל העבודה שלה זה בעצם. כן. הרגשות השליליים, כן. זאת אומרת, יש המון להגיד, להבוא מי סבל, כן, מי זה. צריכים הרבה יותר טכניקות, ואני חושבת שהטכניקה הזאת של רגשות כן. שליליים היא ממש מעולה. <חוש> כי הנה, <חוש> אף <אחת> בתקועה <חוש> הרגשות השליליים האלה לגבי השליט <חוש> או לגבי <חוש> זה, והיא לגבי האנשים האלה שעשו לה עוול וזה. <חוש> עכשיו, מה אני עושה עם זה, כן? מה אני עושה במקושות כאילו, אני ממש... אני עושה את כאילו, מה זה? מה עוזר? אז תתרגלי. אז תראי, אני לא יודעת, צריך להקשיב לזה, כאילו, זה ממש... לא, מה שאתה עושה, אתה רואה את המחשבות, ואתה אומר, זה מחשבות, זה שניים. אתה רואה את המחשבה שיוצאת... כן, כן. מחשבה. להקשיב להרצאה שנקראת אופנים דהארד. איך? אופנים דהארד. יש לנו פה תחרות? יש לנו פה תחרות, למה? למה? למה? למה? זה תוספת באמת. בהחלט, כן. איך החוברה מפרגן מזה שאנחנו רוצים להתפתח. כן, כן, כן. למה? כן ירבו. יפרחו אלף פרחים. כל פעם שאני שואלת אותו על מישהו, הוא לא מזמור. יפרחו אלף פרחים. זה באמת עם המורה, כשאתה אומר למורה שהוא מורה, אתה אומר לא, ואתה לא מבין, המורה הוא. המורה שלי. הוא המורה הטוב. כן. אבל, אבל... אני רוצה פה איזשהו וידוי קטן, זאת אומרת שהגישה שה, שה, שאני, שאני אומר, שאני מנסה אה, אה, להביא אתכם אליה היא מעין קיצור דרך זאת אומרת רגשות עוכרים, רגשות טובים, הם כולם רק רגשות ואותם, ואת כולם צריך לראות, עכשיו אצל, הם מדברים על זה שאתה צריך להפוך רגש שלילי לרגש חיובי. שזה אצלך, אותו דבר מה שאתה אומר. זה ברור שזה אצלך. אתה הולך דרך ההבנה. כן, בדיוק. אבל בשביל ההבנה צריך גם הקשבה. למה אתה רוצה הוא נשאר אני נשאר פה. מה עשית? הוא לא קליט היום, אבל אני רוצה להתמייחס למה ש... אלה אמרה, שאני אומרת שאני יכולה לאמן את עצמי לה, להתנהג ככה, היום היה לי סיפור עם הבגידה, לפעם נדיחה פקס, שבחודש אני מחכה, כן ובסוף את שולחה לי, לה, אם את להם מה את צריכה, ובסוף את שולחה לי, אולי לא מה שהיא הייתה צריכה להגיד, אחרי חודש, מהר מאוד במחשבה אני מסתדרת, מסתדרת. אבל לדעתי כשאנדם רגיש, אז זה נשאר לו ברגע שרקים, ויש על זה נדבר בפעם <מחש> הבאה <מחש> <מחש> <מחש> רק שנייה